Dua lau goibat egun, arroztegia proiektua kontrakuak deituak izan badera nafajoko auzitegira, aldi juntan, ausitegiak horien alde agertzen den sententzia bat konfirmatu du. Auzitegiak jadanik deklaratu zuen modu ilegalean hasi zirela horrak, baina Palazio de Arroztegiak enpresak errekurtso bat pausatu zuen. Azkenean, errekurtso hori ez da pasatu eta auzitegiak bere sententzia konfirmatu du. Obren Azteko Palacio de Arostegiak eskaintza deialdi batza baldu zuen. Techex enjesak zuen irabazi baina auzitegiak dio, eskaintza dealdi ohek ez zituela betetzen beajezkoak diren baldintza guztiak legearen aldetik. Haldiz, Horriakinez, beste eskaintza dealdi bat muntatzen alko lukete horen bejiizasteko. Kaitzalin baztandaja. Bai egin beharko lukete berriroz leipena arostegia, apalazio de arostegia enpresa eh, horrek berriro inbarko luke obren esleipeen ofizial bat eta bete beharko luke E, legiak markatzen duen prozedimendua xuxen xuxen, eta orduen, ba, enpresa batzuk aurkeztuko lirateke hor, ba, beraiek e, obra horiekiteko, beren makinak eta sartzeko. Eta bai, hoi berriro iten aldute, nahi baldin badute, eta orduen, esleipen hori ongiten baldin badute, xuxen bidean, ba, norbait esleituko zaio, e, almen hori, eta berriro sartzeko gukera badute parajian sortzeko aukera badute, horrekin segitzeko. Naiz eta auzitegiak konfirmatu duen makroproiektuaren kontrakoen argumentu bat, horiek diote ez dela hortan gelditu behar. Bai, bueno, eh, nik uste dut bastandarrondako, hau ez dela inimportantia. Importantia da, eh, eh, ematen digulako indarra, eh, borrokakin aurrera segitzeko, Baina guk argi duguna da hemen importantena ez dela legia o ez, ez legia, Bezik, eta importantena da bastandarrok erabaki duguna eta bastandarro esku gelditzea bastanen gertatzen den guziaren eh, erabakie. Orduan, e, e, Nafarroko auzitegiak eta beste hausitegi asko eta gobernua asko legian e, e, eskudatzen dira, edo legia erabiltzen dute beraien nahi ituzten barrabaskeri guztiek inposatzeko, eta beraz guezkara legian oinarrituko baizik, eta herriaren borondatean eta herriaren naia itzineteran dugu. Legialdeko eduki edo ez. Ugtagila bukaeran, sei lagun deitu zituzten deklaratzeran Nafarroko hausitegira. Horain, zazpigagen bat deitua izan da, eta martxo astapenean hauzite gira joanen da.